טוב, ערב טוב. אנחנו נמצאים במוצאי ט"ו בעב שידוע שט"ו באב זה זמן שעליו אמור חכמים, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו בעב ויום הכיפורים, שבהם היו יוצאות בנות ישראל בבגדי לבן שאולים היו רוקדות במחול בכרמים וזה היה זמן מיוחד של עשיית שידוכים זאת אומרת זמן מיוחד שקשור עם הקמת בית ובימים האלה לא היו ימים טובים בישראל כמו שני הימים האלה כי הקמת בית ושידוכים זה אחד מהימים היותר נעלים בתפיסה היהודית וכל ההכנה לזה זה ודאי כל ההכנה שזה היה אותו מחול שהיו רוקדים בקרמים, כל ההכנה לזה זה ודאי אחד מהדברים היותר נעלים מבחינה מבחינה יהודית לכן היו ימים טובים בישראל כמו הימים האלה לכן אנחנו נעסוק קצת במוצאי ט"ו באב במשמעות של זוגיות, של קשר, לפי מה שזה מבואר בכלל, בתורה, בחסידות. ונתחיל עם המאמר של חכמים שהם דורשים מה זה איש ומה זה אישה. חכמים אמרו שהמילה איש זה אש יוד. אש. ‫כשאנחנו לוקחים את המילה איש ‫ומסתכלים על האותיות, ‫זה שם אש עם האות יוד. ‫ואישה זה אש והאות ה. זה... ‫זאת אומרת שאיש ואישה בעצם זה אש. ‫פעמיים אש עם שני האותיות הנוספות, ‫יוד וה. ‫האותיות יוד וה זה שתי האותיות הראשונות. של שמו של הקדוש ברוך הוא, בעצם י' ו זה שמו של הבורא, אחד מהשמות הקדושים זה י' ו-א'. באו חכמים ואמרו כך, איש ואישה, בגלל שזה זה, זה המרכיבים של השמות שלהם, אם הם זוכים שכינה ביניהם, אם הם זוכים, אם הם בונים קשר אמיתי, טהור, זך, הקשר האמיתי, הטהור והס... והזך, משרה את השכינה בין האיש והאישה. מה זה שכינה? שכינה זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא. היו דברים האלה זה כמו הגילוי, שמו של הקדוש ברוך הוא נמצא ביניהם. אבל אם הם לא זוכים, זאת אומרת, אם הקשר ביניהם הוא לא קשר מספיק ראוי, זך, נכון, אז שמו של הקדוש ברוך הוא מסתלק, ו... אז נשאר רק אש, ואז בלשון של החכמים, לא זכו אש אוכלתם. זאת אומרת שקשר בין איש ואישה הוא בעצם, יש בו כאילו שני צדדים, שני אפשרויות. אם הם זוכים, שכינה ביניהם, הקדוש ברוך הוא נמצא ביניהם. אם הם לא זוכים, אש אוכלתם. בכלל, קשר זוגי זה קשר שמאוד תלוי במה נעשה איתו, איך נבין אותו, מה נעשה איתו, זה לא דבר כל כך פשוט כמו שפה. <עש> יש, יכול להיות אש, ויכול להיות שיש כאן איזו שלמות הכי גבוהה, אותה שכינה ששורה ביניהם. <עש> גם על הפסוק הראשון בתורה, שעוסק בזוגיות, כשהקדוש ברא את האדם, אז הקדוש ברא אומר כך: לא טוב להיות האדם לבדו, אחרי שהאדם נברא בהתחלה הוא היה לבד. לא טוב היות האדם לבדו, העשה לו עזר כנגדו. זה הלשון של הפסוק. עכשיו, גדול יעשה לו עזר כנגדו. אז אם אנחנו מסתכלים על הפסוק הזה, מה הוא אומר, אז קודם כל הוא אומר, לא טוב היות האדם לבדו. האדם לבד זה לא מצב טוב. אין כאן שלמות אמיתית. שלמות אמיתית של חיים זה כשהאדם הוא לא לבד, כמו שנסביר בהמשך, שהוא מצליח להגיע לאותה שלמות זוגית אמיתית. זה השלמות הזוגית האמיתית, זה שם נמצא הטוב. מצא אישה, אומר שלמה המלך, מצא טוב. כמובן זה נכון גם מצד האישה, מצד לאיש. זאת אומרת, אם הוא מוצא את השני, מצא האישה, מצא טוב, איזה טוב? את אותו טוב שהתורה דיברה עליו, שלבד זה לא טוב, וביחד זה טוב. אבל ההמשך של אותו פסוק, לא טוב יהיה את האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. המילה עזר כנגדו זה קצת לא מובן. או עזר בשבילו, נגדו, נגד. ולכן חכמים הסתמשו על, הסתכלו על הפסוק הזה, אמרו שבמילה כאן, עזר כנגדו, זה לכאורה משהו כאן. או עזר או כנגדו. ואז התשובה על זה הייתה כך. זה ככה רש"י מביא בשם חכמים על הפסוק שם. עזר כנגדו זכה עזר, לא זכה כנגדו להילחם. זאת אומרת, שבתוך הפסוק הזה כבר טמון בדיוק את אותו, אותו <אז> הסבר שסיפרנו מקודם לגבי האיש והאישה, שיש כאן מצב, יש כאן מצב של אש אוכלתם אם לא זוכים, או השלמות הכי גדולה, שכינה ששויה ביניהם, אז גם פה, אם זוכה זה עזר. אם לא זוכים, אם הם זוכים, אז הם מגיעים לעזרה, להשלמה אמיתית. לא זוכים כנגדו להילחם, יש מאבק, יש מלחמה. זאת אומרת שזוגיות זה מצב מותנה. זה יכול להפוך להיות מקור טוב, שלמות אמיתית, וזה יכול להפוך להיות מקור מאבק, קושי, אש אוכלת, כי אנחנו קצת לצייר. כמה חמים התקוו שאיש ואישה זה אש, ויש כאן אש אוכלת. מה זה אש? אש, בנפש אש, זה כעסים, מרמור. אדם יכול להגיע למצב מאוד כועס, מאוד ממורמר, מאוד פגוע, כשלא מגיעים לקשר זוגי אמיתי. זה שני מצבים שתלויים, כמובן, במה שנעשה איתם. יש, שלמה המלך, נשלים פה את הניגוד הזה. שלמה המלך אמר שני פסוקים שהם נראים מאוד דומים, אבל הם עם משמעות הפוכה לגמרי. פסוק אחד אומר, מצא אישה, פסוק שכבר הזכרנו אותו מקודם, מצא אישה, מצא טוב. ויפק רצון מהשם. מי שמוצא אישה, הוא מוצא טוב, הוא מגלה את הרצון האמיתי של הבורא בבריאה שלו. אבל הוא אמר עוד פסוק. מוצא אני מר ממוות את האישה. כלומר, כשהוא רואה שיש יחסים כאלה שהם הופכים להיות מרים ממוות. מוצא אני מר ממוות את האישה. שני פסוקים שהלשון, שניהם מדבר בלשון מציאה, מצא אישה או מוצא אני, שניהם לשון מציאה, והגמרא, הגמרא זה אותו... מאמרי חכמים לפני למעלה מאלפיים שנה, הגמרא מספרת שהיה מנהג יהודי בירושלים, שכשאדם היה מתחתן, היו שואלים אותו, מצה או מוצא? זאת אומרת, אחרי החתונה, מה זה אצלך? מצה או מוצא? מה זה מצה או מוצא? זה הקוד. אבל איפה יכול לדעת? הוא כבר יש דברים שרואים אולי מההתחלה. <laughs> <laughs> מה זה מצה ומוצא? מצה זה מצה אישה, מצה טוב, מוצא זה מוצא הנעימה ממוות. מר, אז הנה, יש לנו שני אפשרויות. Okay. אז בתיאור הזה אנחנו רואים שיש כאן שני צדדים. שני צדדים שתלויים במשהו, בזיכוך. מה זה בעצם אותו זיכוך? מה זה הזיכוך שבו תלוי... אותו קשר, אם זה מצה או מוצא, אם זה אש אוכלת, <אח> אם זה מר מוות או זה טוב, וזה שכינה ששורה כאן. מה שני הצדדים שבהם זה תלוי? אחד המושגים היותר בסיסיים שמסבירים את, ה... את... במה זה תלוי אז אותו הלשון שחכמים השתמשו, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. מה זה זכו? מה זה הז... הזכייה הזאת? אנחנו מפרשים בצורה פשוטה, זכייה, ללשון כמו זכית בפיס. יש באמת ממד מסוים כזה בזוגיות שזה כמו מזל. המזל נובע מצד שבעצם בני זוג כמו שחכמים גם מגלים לנו, זה לא מתחיל רק בהיכרות פה בעולם. יש כבר קשר רוחני שקודם לזה. חכמים לימדו אותנו שארבעים יום לפני יצירת הבלב, לפני שהתינוק נוצר, ארבעים יום לפני זה כבר יוצאת בת קול. קול אלוקי שאומר, בת פלוני לפלוני. זאת אומרת, עוד לפני שהאדם עולד כבר יש שם איזה קשר רוחני, בת קול שאומרת, מי יתאים למי. וכיוון שיש בת-קול, זאת אומרת שיש משהו מאוד נסתר, מאוד נעלם, שקשור, אם כבר, אם ה... בממד הרוחני, לפני שהאדם בכלל נוצר בעולם, יש לו הרי זהות רוחנית נסתרת, קודמת, וכבר שם, יש שם את, ה... את השורש של אותו קשר. יותר מזה נובע בזוהר, ש... הנשמות, בני זוג, יש בהם, הם בעצם נשמה אחת בעולם הרוחני. והם רק יורדים לשני גופים נפרדים. זאת אומרת, הקשר מתחיל כבר כקשר רוחני נופשט, הם יורדים לשני גופים נפרדים, ופה הם צריכים לחדש ולבנות את הקשר הנכון. אז כיוון שיש שייכות נעלמת, זה בעצם קצת אותו מזל. מה אותו מזל אמיתי של כל אחד? האם הוא שייך? למישהו שהוא מאוד יקל איתו, או מישהו שהוא לפעמים אנשים יורדים לעולם ויש בהם קשיים כאלה ואחרים, אז יותר קשה, הרבה יותר, אז ודאי יש לנו כאן זכר זה זכות, וכיוון שזה זכות, אחד הדברים שצריכים לעשות בשביל זה זה להתפלל על זה. להתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לנו להתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לנו למצוא את המזל האמיתי שלנו ושהקשר איתו יהיה קשר, קשר שיביא טוב ושלמות. אבל הפירוש עכשיו שפירשתי את זה, שזכה זה מלשון זכות, כמו מזל, כמו זכית, זה הפירוש לא העיקרי כאן. המשמעות בדרך כלל של זכות, בלשון של החכמים, זכות זה מלשון זיכוך. זכות. זך. יש זך ויש גס. קשר שהוא יהיה קשר זך, מזוכך, זה קשר שיביא את אותה שלמות, את אותה שכינה, את אותו טוב. קשר שהוא גס, הגסות שבקשר תמנע את אותה שלמות ותיצור את האש האוכלת, את הקונפליקטים הבאות חזקים, את המלחמות. מה זה בעצם זכות? מה זה אותו זיכוך? האדם, אולי <laughs> נגדיר לפני האדם, לפני מה שרצינו להתחיל להגיד כאן, ‫בוודאי שעיקר הקשר האמיתי נוצר מכוח אהבה. ‫מה שמחבר בני זוג זה אהבה. ‫הם צריכים לאהוב. ‫מה זה אהבה? ‫אהבה זו אותה תנועה פנימית, ‫אותה תנועה נפשית, ‫שמקרבת בין שניים. ‫התנועה של אהבה זו תנועה ‫של התקרבות. הפוך מאהבה, יש לנו תנועה של יראה, של פחד או של שנאה. מה קורה חס וחלילה אם אתה לא סובל מישהו? אתה לא סובל מישהו, אתה מתרחק ממנו. אתה נסוג, אתה מתכווץ לעצמך, אתה תופס מרחק. אתה לא יכול לסבול את מציאותו. זה ריחוק, זה שנאה. לעומת זה, האהבה, התנועה של אהבה זה תנועה של התקרבות. אנחנו עכשיו מתקרבים. נמצאים בקרבה פנימית אחד כלפי השני. <coughs> האהבה, הביטוי שלה זה תנועה של התקרבות, התקרבות נפשית. אבל איך היא נחווית? אז כולנו יודעים שהאהבה נחווית בתחושה של חום, של תענוג, של נועם פנימי באותה התקרבות. כשאוהבים, אז אנחנו מרגישים נעים, חם לנו בלב. בקרבת השני. וכשאנחנו חס וחלילה לא אוהבים, אז אנחנו מרגישים בדיוק הפוך. מרירות, קושי, דחייה, ריחוק מהשני. אהבה זו אותה תנועה פנימית של התקרבות, שהפנים שלה זה נוהם, חום שמושך אותנו. ודאי שמה שבגלוי צריך לחבר בני זוג זה אהבה. ‫האהבה זה הכוח שמחבר. ‫בכלל, האהבה בתורה ‫זה עניין מאוד מאוד גדול וחשוב. ‫רבי עקיבא, ‫יש את המאמר של רבי עקיבא ‫על הפסוק, ‫ואהבת וא לרעך כמוך, ‫שיהודי צריך לאהוב את הזולת כמוהו. ‫יש עכשיו הרבה מצוות. אחת מהמצוות זה ואהבת לך כמוך שהיא המצווה ההפוכה מהמצווה לא תשנא את אחיך בלבביך יש מצווה לאהוב בכלל ואהבת ללבך כמוך ולהיזהר מאוד מהשנאה לא תשנא את אחיך בלבביך <coughs> אומר רבי עקיבא לפסוק ואהבת ללבך כמוך ואהבת ללבך כמוך זה כלל גדול בתורה זאת אומרת אם אנחנו בוחנים יש המון הוראות המון דרישות תורניות, אבל הכלל הגדול בתורה שכולל את הכל זה היכולת לאהוב. הדרישה שהאדם יהיה אוהב ולא שונא. שנאה בין אנשים זה משהו מאוד מאוד הרסני. אנחנו עכשיו באים מתשעה באב, שתשעה באב מבטאת חורבן הבית. חורבן בית המקדש. אתם חושבים, לימדו אותנו, שבית המקדש נחרב על שנאת חינם. שנאה, לא ידעו לאהוב. כיוון שלא ידעו לאהוב, נחרב בית המקדש. בית המקדש של עם ישראל... המקדש של עם ישראל הוא בעצם מבטא באופן כללי את הבית הפרטי של כל אחד. כל אחד, הבית שלו זה כמו מקדש. אז כמו שבית המקדש נחרב על שנאת חינם, גם בתים פרטיים, חיים, נהרסים על אותה שנאה. ומה בונה את החיים זאת האהבה. לכן, הזוגיות הבסיס שלה זה אותה אהבה, אבל, אז זה דבר פשוט, שקשר אמיתי, זה כלל מאוד מאוד גדול, מבוסס על אהבה וצריכים ללמוד לאהוב. יש כאלה שלא יודעים לאהוב, לא מסוגלים לאהוב, וצריכים ללמוד, לפתח בלב את האהבה, אבל יש, אולי המצב היותר מצוי, שלא יודעים איך לאהוב נכון. לא יודעים איך לאהוב נכון, זה שהאהבה... ‫היא לא מספיק מזוככת. ‫האהבה היא גסה. ‫מה זה בעצם אהבה גסה? ‫אהבה גסה פירושה ‫שאתה אוהב את השני, ‫אבל אתה בעצם לא אוהב אותו. ‫אתה מרוכז רק בעצמך. ‫אתה סגור רק בתוך עצמך. ‫יש לך הרגשות כלפי השני, ‫אבל אתה לא ממש רואה אותו. ‫מה אתה בעצם רואה? אתה רואה, מרגיש רק את עצמך. זה נהיה דומה לאהבה, אבל האדם הזה שמרגיש רגשות, לפעמים הוא לא מרגיש רגשות, אבל גם אם הוא מרגיש רגשות, הוא בעצם מרוכז, מרגיש רק את עצמו. אדם שמרגיש את עצמו, הוא לא באמת אוהב את השני. איך הוא מתייחס אל השני? מה, הרי הוא אומר שהוא אוהב אותו, הוא מרגיש קרבה אליו. בעדינות הוא כמו, הוא נבחן את זה מבחינה פנימית, הוא כאילו משתמש בשני, הוא כמו מנצל את השני. זאת אומרת, הוא בעצם עסוק עם עצמו, השני לא מעניין אותו. רק מה? זה טוב לו, זה נעים לו, במרכז של השני. הוא מרוכז, זה נקרא גסות. הוא סגור, הוא מרוכז בתור עצמו, הוא מאוד אגואיסט. מי אגואיסט, גם כשהוא אוהב, זה לא אהבה אמיתית, כי באמת הוא אוהב רק את עצמו. ולכן, כיוון שהוא באמת אוהב רק את עצמו, זה אותה אהבה במרכאות, אהבה לא אמיתית, שגם כשהיא קיימת, זה נקרא שאתה לא זוכה. אתה נמצא עם השני אבל אתה לא זוכה, ואז אש אוכלת, אז יש מאבקים, אז יש קונפליקטים מאוד חזקים, כנגדו להילחם. ולמה יש אותם קונפליקטים? למה יש את אותו, אותם קשיים ובעיות? כי אתה מרוכז בעצמך ולא רואה אף אחד. הוא מרוכז בעצמו ולא רואה אותך, הוא רואה את עצמו, ואתה רואה את עצמך. וממילא יש כאן סתירה, יש כאן בעיה, יש כאן קושי אמיתי באותה התחבאות. אהבה שהיא אגואיסטית, היא לא מסוגלת, היא לא אהבה אמיתית. בדרך כלל, אנשים... שהנפש, התודעה הפנימית שלהם, לא מספיק התפתחה, הם מאוד ילדותיים, שנמצאים במצב פנימי של ילדותיות רגשית, האדם סגור בתוך עצמו, עוסק וחשוב לו לא רק עם עצמו, רק על עצמו. וכזה מצב זה לא ביטוי של אהבה אמיתית. ואת זה צריכים לזכך. לזכך זה לזכך את האהבה. זכור זה להגיע למצב שהאדם יודע לראות, לכבד, לתת מקום אמיתי לשני, ומתוך אותו כבוד, מתוך אותו נתינת מקום אמיתי לשני, מת, מתוך רצון לדאוג לו, לא, לא רק לדאוג לעצמך, אהבה זה לא הביטוי רק אתה רוצה לקבל, אתה עסוק עם עצמך, נוח לך, אתה... עיקר האהבה מתבטאת ביכולת לתת, להעניק, להתחשב, לראות את השני, לצאת מעצמך, מההתרכזות לעצמך, ולהיות מאוד אכפתי, מאוד דואג, מאוד מתחשב, ומילא מאוד נותן, זה מה שמזכך את האהבה, וזה מה שמפנה את הנפש מלהיות מרוכזת בעצמה בשני. ושמה אפשר להגיע... לאחדות אמיתית. דרך הזיכוך של אהבה מגיעים לאותו אחתות, לאותו קשר אמיתי ונכון. שזה זה בעצם, על פי זה אנחנו יכולים להבין מה בעצם חכמים התכוונו, כמו שאמרנו מקודם, שזוגיות היא בעצם תלויה במשהו. יש לנו, זה תלוי, זה תלוי בזיכוך. אם אנחנו... אם אנחנו נזכך, אם באמת נעבוד על עצמנו, אם אנחנו באמת נזכך, נלמד לכבד, לצאת מעצמנו, אז הקרבה אל השני, הנועם בהתקרבות אל השני, תהיה התקרבות אליו באמת. אבל אם אנחנו לא נהיה מזוכחים, אם אנחנו נהיה מרוכזים בעצמנו, אם לא נדע להגיע לתנועה פנימית של נתינה, של אכפתיות אמיתית בשני, אז מתוך דאגה שאתה רק עסוק ודואג לעצמך, האהבה האמיתית לא תופיע. אלא גם אם יהיו מקשות קרבה, זה יהיה יותר קרבה לעצמך, ולכן בדרך כלל במקום הזה מאוד נפגעים אחד מהשני. כי למה אנחנו נפגעים? הוא לא מתחשב, הוא לא רואה אותי. אני לא רואה אותו ממילא, יש איזה כל אחד מרגיש שאין לו מספיק מקום, אין לו מספיק מרחב, <אח> וכל זה בא ‫כל אלה מתוך מה שתיארנו, ‫ודאי שלהגיע... ‫להקמת בית ולקשר שלם ואמיתי, ‫להגיע להקמת בית ‫ובתוך הבית לקטר, לקשר שלם ואמיתי, ‫קשר של אהבה אמיתית, ‫של אכפתיות. של זיכוך, זה בעצם יעד הכי גדול. איש ואישה, אם הם זוכים, אם הם מזכחים את הקשר, הם מגיעים להרמוניה אמיתית, יודעים להגיע למצב כזה שכל אחד נותן לשני את מקומו האמיתי, יודעים לכבד אחד את השני, יודעים לאהוב באמת את השני, לא רק את עצמך, שזה כמובן הביטוי הזה, כמו שאמרנו, זה בעיקר נתינה, בקשר כזה שורה השלמות הכי גדולה. מה זאת השלמות? השכינה. השלמות של הבורא, הבורא נמצא כאן, יו"ת קיי, היו"ת שם, יו"ת והא של שמו של הבורא, שתינה שוריה ביניהם. לעומת זה, אנחנו לא יודעים להגיע לזה, אנחנו עסוקים עם עצמנו ולא מזכחים את הקשר, אנחנו מגיעים לקונפליקט מאוד קשה, למרירות, לאותו מצב של כעסים ופגיעה וקושי, ואז אותו קשר זוגי הופך להיות במקום למקור טוב. והשלמה למקור סבל. ולכן, כיוון שזה כך, ודאי שזוגיות זה אתגר מאוד גדול. אולי אפשר להגדיר את זה כאתגר האנושי הכי גדול. אפשר לראות איזה רמז בתורה, שמיד אחרי שהאדם הראשון נברא, הדבר הראשון שהתורה עוסקת לספר לנו עליו, זה על החיפוש. של אדם הראשון אחרי הזוגיות, לא טוב היות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו, בתוך חיפוש, ועד שבסוף הוא מוצא את האישה שנמשכה מתוכו, שעל זה נאמר, הפעם זאת עצם העצמה היא בשר מבשרית, לזאת יקרא אישה, כי מי איש לוקח הזאת? והתורה מסכמת, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבג מאשתו, ויהיו לו אחד. זאת אומרת, להגיע... לקשר של בשר אחד, של שלמות אחת, של אחדות, זה בעצם היעד היותר שלם, כמו שבשביל זה צריכים להשקיע ולחפש כמה שיותר, כמו שהאדם הראשון חיפש, כדי להגיע לאותו שלמות של קשר. אבל אם אנחנו מנסים לנסות להתעמק קצת יותר לעומק, על מה מבוסס? אנחנו בעצם תיארנו כרגע את הצד החיצוני של הקשר. אמרנו, שניים, שכל אחד יכול להיות מרוכז בעצמו, צריכים להזדכך, לצאת מההתרכזות בעצמנו, לפנות לאהוב, להתחבר באמת עם השני, לתת לו את המקום האמיתי, האמיתי שלו ולהגיע לאותה אחדות אמיתית. שם, בתוך הקשר, מצאת את השני באמת שכינה שנויה. אבל נשאלת כמובן השאלה, מה עומד מבחינה רוחנית פנימית? אנחנו רואים את ההסתכלות הזאת מלמטה. רואים שככה העולם בנוי על הצורך שהלבד זה דבר מאוד מאוד קשה, לא טוב להיות האדם לבדו, וכשאנחנו מגיעים לאותו קשר שלם, שם נמצא באמת מתוק, כשאנחנו כמובן יכולים למצות אותו, להוביל אותו למקום השלם. זו תופעה אנושית שהיא מאוד פשוטה, לא צריך להוכיח אותה. כולם מבינים את זה בצורה הכי פשוטה, כל עוד שהנפש... ישרה, והאלוקים עשה את האדם ישר, אנחנו מבינים בצורה הכי פשוטה, מתוך יושר פנימי, שזה הסדר הנכון. כשהנפש מתעקמת, שיש עיוותים כאלה ואחרים בתודעה, אז אפשר להגיע לדעות או למחשבות, שיותר טוב לבד, או יותר טוב בלי קשר, או כל מיני צורות אחרות. אחרי קשיים, ואחרי כל מיני עניים אחרים, עלולים להגיע לכל מיני הרגשות כאלה. אבל ודאי כשהנפש ישרה... אז היושר הפנימי, באלוקים עשה את האדם ישר, היושר הפנימי בצורה הכי פשוטה מחבר אותנו, מבטא אותנו להגיע לאותה שלמות, לאותה תפיסה. אבל השאלה היא, מה עומד מאחורי התופעה האנושית הזאת, הפשוטה, מה עומד מאחורי זה מבחינה רוחנית פנימית? וכשנבין... כשנבין יותר לעומק מה עומד מבחינה רוחנית, יהיה לנו גם יותר מקום ויותר כוחות לעשות את הכל בצורה נכונה, להגיע לאותו שלמות של קשר. כדי להבין את המשמעות האמיתית של זוגיות, נסתכל בפסוקים הראשונים בתורה שהזכרנו אותם מקודם, שבאותם פסוקים בעצם התורה מגלה לנו מה בעצם המהות של האדם. כשאנחנו מסתכלים בצורה פשוטה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כמו שהתורה מספרת, הוא יכל לברוא את האדם, כמו שהוא ברא את כל שאר בעלי החיים, מין ומינו, שניים, זוגיות, זוגים, זוגות. האריה והלוויה, החתול והחתולה, וככה כל שאר בעלי החיים. ולכאורה, הצורה הכי פשוטה, כמו שהתורה מספרת, ככה היה גם צריך להיברות האדם. איש ואישה, שניים, שיתחילו לבנות קשר, יחסים טבעיים ביניהם. אבל כשהתורה מספרת לנו על בריאת האדם, היא מספרת לנו על משהו אחר לגמרי. היא מספרת לנו שהאדם, בניגוד לכל שאר בעלי החיים, נברא יחידים. נברא לבד. קודם כל, רק האדם. איפה הייתה האישה? הייתה חלק ממנו, חלק בתוכו, אבל בפועל זה הופיע כלבד. ולכן על, זה, על המצב הזה הקדוש אומר, לא טוב להיות האדם לבדו, אבל בכל אופן הוא נברא לבד. הלבד הזה, יש לו גם משמעות רוחנית. יש לשון של חכמים, שלמה נברא האדם יחידי? כדי ללמד אותנו שכמו שהאדם הראשון הוא היה יחיד בעולם. ממילא הוא היה כל העולם לגמרי, הוא היה יחידי, אבל הוא היה כל העולם לגמרי, מזה צריכים ללמוד שכל אדם הוא עולם מלא. כל אדם הוא בעצם מציאות שהוא הכל. קודם דיברנו שאדם צריך להזדכך ולא להיות אגואיסט, אבל כדי להגיע למצב הזה לא להיות אגואיסט, צריכים קודם כל להכיר את האמת הבסיסית, היסודית, שכל אדם הוא עולם מלא. כל אדם יש לו את החשיבות המוחלטת, האינסופית שלו, אי אפשר בלעדיו, הוא מהות בפני עצמה, שאם היו מוותרים עליו היה חסר משהו מאוד מאוד גדול בעולם. וזה נכון הכל אחד, כל אחד הוא עולם, לכן נברא האדם הראשון יחידי, ללמד אותך שכל אדם הוא בעצם עולם מלא, כל אדם הוא בעצם שלמות שעובדת בפני עצמה. אבל... למרות שזה האלימות שאנחנו לומדים, שזה כמובן מה זה אומר לנו בצורה פשוטה. כל אחד צריך להסתובב בעולם, <אח> לא מתוך תחושה שמי אני ומה אני, אני מצד עצמי כלום. אני מצד עצמי אולי חסר, חסר ערך, רק אם יהיה לידי עוד מישהו, אז אולי אני אהיה שווה משהו, או בכלל אם אני אגיע להישגים כאלה ואחרים אני אהיה שווה משהו. זה לא נכון. אדם צריך להכיר, להעריך את עצם חייו, את המהות הפנימית שלו, גם כשהוא לבד, גם כשהוא יחידי, ולדעת שקודם כל הוא עולם מלא. והחשיבות שלו לא תלויה בשום דבר. האדם הראשון נברא יחידי כדי ללמד לנו שכל אדם הוא יחידי וכל אדם הוא עולם מלא. אבל אחרי שהאדם הראשון נברא יחידי, היה כאן איזה מין תהליך. ומה זה התהליך הזה? התהליך שהתורה מספרת לנו, שהגורם מגדיר את האדם, לא טוב היות האדם לבדו. מה זאת אומרת? למה לא טוב? אם אני עולם מלא, מה חסר לי? והתשובה לזה, שכמו שאנחנו רואים בהשלמת התהליך, כדי לממש את עצמך באמת, כדי לחשוף את החשיבות האמיתית שלך, את מה שבאמת ניתן בך, את מה שאתה באמת, כדי לממש את זה, בפועל אתה יכול לממש את זה רק בקשר עם מישהו שהוא מחוץ לך, רק מישהו שהוא זולת לך, רק מישהו שהוא מבחינה מסוימת אפילו ניגוד לך. איש ואישה הם, הם לא אותו דבר. הם ניגוד. היום יש לנו תופעה שמחפשים בכל מיני תחומים בחיים להפוך את האיש והאישה לאותו דבר. כל מיני תחומים. להפוך אותם להיות אותו דבר זה טעות מאוד טראגית. מעבר למושג מי ערכי יותר ומי ערכי פחות, שאין כמובן מושג, כל אחד יש לו את הערכיות המוחלטת, האמיתית שלו. שלמות אמיתית זה הקשבה אמיתית לזהות של מה שאתה. אם אתה מבטא את מה שאתה, את מה שהמורה נתן בך, אם האישה דואגת להיות אישה באמת, ואם האיש דואג להיות איש באמת, אז יש כאן שלמות. אבל אם האיש מחקה את האישה, והאישה מחקה את האיש, אם כל אחד מנסה להיות, רוצים להיות איזה משהו שזה לא אנחנו, זה ודאי עיבוד, זהות וזה דבר. טעות מאוד מאוד קשה. אז התפיסה הנכונה שיש לנו שונים, אנחנו שונים, אנחנו אחרים, אנחנו אפילו ניגוד בכל מיני תחומים, אנחנו אפילו ניגוד, אבל הניגוד הזה הוא בעצם המקור האמיתי של הקשר, של אותה השלמה. אז לכן אנחנו לא צריכים להיות אותו דבר, אנחנו צריכים לבטא את מה שאנחנו, למרות שזה ניגוד, למרות שזה שוני. אחד הביטויים שמובא בספרים על הפסוק שהזכרנו אותו מקודם, "עשה לו עזר כנגדו", שממה תבוא העזרה האמיתית, ההשלמה האמיתית? ההשלמה האמיתית תבוא ממי שהוא כנגדו. מה זה נגדו? ניגוד שלו. לא שהוא לא בדיוק כמוהו, הוא ניגוד. האישה צריכה להיות אישה והאיש צריך להיות איש מכל התכונות הפנימיות שבהם האיש והאישה שונים, מבחינה רגשית, מבחינה מעשית, יש כל מיני בחינות פנימיות. שונות לגמרי, ואת אותו שוני, את אותן בחינות שונות, כל אחד צריך ללמוד ולבטא. עכשיו, למרות שאנחנו שונים, למרות שאנחנו לא אותו דבר, כל אחד, זה מה שהתורה מספרת לנו, לא טוב להיות האדם לבדו, אלא כל אחד ימצא, כל אחד ימצא את זהותו האמיתית, את שלמותו מחוץ אליו במי ששונה לו. האדם לבד, כשאתה לבד ויחידי, עם כל המעלות שלך כלבד ויחידי, אתה לא תוכל לממש את עצמך באמת. איך אתה מממש את עצמך באמת? דווקא על ידי התחברות לניגוד שלך, למי שמחוץ אליך. ושם בהתחברות אליו אתה תוכל לחשוף את אותה שלמות אמיתית. במילים אחרות, נגיד בצורה יותר פשוטה, אדם כדי לממש את זהותו הייחודית והאמיתית, המימוש בא עם קשר נכון ואמיתי עם מישהו מחוץ אליו. וקודם כל זה מתחיל איש ואישה, שהאיש יכול לממש את עצמו עם קשר עם אישה דווקא, והאישה יכולה לממש את עצמה, את זהותה הייחודית, דווקא בקשר עם האיש. זאת אומרת, יש לנו קודם כל, כל אחד הוא עולם מלא, אבל המימוש של העולם המלא הזה, זה דווקא, זו הכוונה של התורה, שלא טוב להיות האדם לבדו, המימוש זה כשיש מישהו שמחוץ אליך, ואתה לומד להתאחד איתו, להתק... לקבל אותו, להתאחד איתו, להתכלל איתו, שזה מה שמבטא את הקשר השלם. עכשיו, התהליך הזה, שאחרי שאדם לבד זה לא טוב, הוא צריך למצוא את עצמו בחוץ, התהליך הזה, התורה מספרת לנו כתהליך שעוברים אותו. התורה מתחילה לספר, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לא טוב להיות האדם לבדו, הקדוש ברוך הוא מביא לאדם הראשון את כל בעלי החיים. מביאים אותם להיכרות. והתורה מספרת שהאדם נותן שמות לכל בעלי החיים. ‫והחשר נותן שמות לכל בעלי החיים, ‫התורה מסכמת את זה ואומרת, ‫ולאדם לא מצא עזר כנגדו. שמה הכוונה? היה איזה מין חיפוש. ‫אולי האדם ימצא את עצמו, ‫את הקשר עם החוץ, ‫עם אחד מהבעלי החיים, ‫וזה לא כל כך מופרך. ‫כולנו יודעים, כולנו מכירים את התופעה הזאת ‫היא התופעה הכי פשוטה, ‫שהרבה צורך נפשי. לצאת מבדידות, ולא רק לצאת מבדידות, אדם עם קשר עם בעל חיים, קשר נפשי כזה או אחר עם בעל חיים, יכול למצוא סיפוק נפשי מאוד גדול, השלמה מאוד גדולה, יש קשר מאוד נכון בזה. עכשיו כמובן מעין זה התורה רומזת לנו שהאדם הראשון היה לו איזה מין חיפוש שהוא חיפש בכל בעלי החיים. ככה גם באדם בא שהוא מתחיל ‫לחפש את עצמו באמת, כל אדם, ‫הוא מסתכל על העולם שסביבו, ‫עכשיו, כלומר, לא, ‫לא על בעלי חיים כפשוטם, ‫אבל זה יכול להשלים אותי בזה, וזה יכול, ‫לזה יש את המעלות האלה, ‫לזה יש את המעלות האחרות. ‫אני יכול למצוא השלמה ‫בכל מיני תחומים בחיים, ‫כל מיני כיוונים בחיים. ‫כל ההסתכלות הזאת, ‫שאדם מחפש השלמה פנימית, מקבל כל מיני תחומים, זה בהחלט יכול ליצור איזה רובד מסוים של זוגיות. <אח> מה אתה מוצא בשני? ביטחון כזה, או השלמה בתחום כזה, או עניין כזה. יש לו כל מיני תחומים שהוא מוצא קשר עם השני. ולכן טוב לי יותר להיות ביחד איתו, ואני מוצא את עצמי בקשר איתו יותר מאשר לבד. וזו באמת מחשבה נכונה, לכן התורה מספרת שהאדם מחפש. אבל זה לא עדיין... אם השני יכול לתת לך תחום כזה בחיים, או תחום אחר בחיים, כיוון כזה או כיוון אחר, זה לא עדיין קשר זוגי אמיתי. אתה יצאת מהלבד, ואתה מחפש את זה אצל השני, אבל זה לא עדיין זה. לכן התורה מתארת אותנו אחרי החיפוש עם כל בעלי החיים שמבטאים את כל אחד מההשלמות, התורה מסכמת את זה. ולאדם לא מצא עזר כנגדו. וחכמים השתמשו בביטוי שהאדם ניסה את הקשר הזה, אבל לא נתקררה דעתו. זה הלשון שחכמים השתמשו בה. מה זה לא נתקררה דעתו? הדעת של האדם זה המקום שלו שהוא מסוגל להתחבר. לכן אחר כך, אחרי שהאדם מוצא את חווה, לשון והאדם ידע את חווה אשתו. זאת אומרת, קשר זוגי זה ידיעה. התאחדות, ידיעה, המילה ידיעה, זה מילה שקשורה עם שכל, עם הבנות, אבל זה לא סתם שכל, זה היכולת להזדהות, הזדהות שלמה עם השני, זה נקרא לדעת. לדעת את השני זה להזדהות איתו. האדם, שהוא חיפש את כל בעלי החיים, הוא לא הצליח למצוא הזדהות אמיתית. אז ככה האדם שמסתובב בעולם, ומחפש, כשהוא מסתובב בעולם, מחפש קשר שישלים אותו בזה או בזה או בזה, הקשר הזה, גם אם הוא ימצא איזה תועלת כזאת או אחרת, השלמה נפשית כזאת או אחרת, זה עדיין לא ירגיע אותו באמת, כי זה לא העומק של הקשר הזוגי. לא תתקרר דעתו. אותו חיפוש של השלמה, יש איזה שם בלשון של החכמים, שם שוודאי כולנו מכירים אותו. החכמים השתמשו בביטוי, אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר, טלה אהבה. מה זה אהבה שתלויה? זה לא שזה לא אהבה, זה אהבה. אבל למה אתה אוהב את השני? מה מצאת בו? מצאת בו איזה משהו שבו, בבוא הוא יוסיף לך. אהבה תלויה ביופי של השני, אהבה תלויה בכסף של השני, אהבה תלויה בנחמדות שלו. יש כל מיני דברים שהם חשובים, לא, לא. שהם לא חשובים, כל אחד מהם יש מקום. אבל אהבה שתלויה בדבר זה לא לאהוב אותו באמת. כי אתה אוהב אותו בגלל מה? בגלל הדבר. ואז מה אומרים לנו חכמים? אהבה כזאת בטל דבר, בטלה אהבה. מה יקרה אם הדבר הזה כבר לא יהיה? אז הקשר יתנתק, הקשר ייהרס. זה לא משהו יציב באמת. עכשיו, החיפוש הזה, אחרי קשר מחוץ אליך, אבל שהוא עדיין תלוי בדבר, מלמד אותנו שזה לא קשר שלם ואמיתי. לא שם נמצא העומק האמיתי של הקשר. ולכן, האדם שיחפש קשר זוגי, ותוך כדי חיפוש הוא רק ימצא בשני תועלת כזאת או אחרת, הוא ירגיש בסופו של דבר שזה עדיין לא זה. כמו שהוא מחפש בשני ערך התועלת, ולכאורה יש את הפחד, אולי הדבר הזה יעבור, אולי מה, הרי זה לא משהו שמחבר אותנו באמת, לכן אולי זה... ככה גם, גם יסתכלו עליו. למה אוהבים אותו? אוהבים אותו בגלל מעלה כזאת שלו, או מעלה אחרת שלו, וקשר מותנה... קשר שהוא רק מבטא איזו השלמה, קשר כזה זה לא מבטא קשר שלמי, שלם ואמיתי. ולכן אדם הראשון, עם כל בעלי החיים, איזה אהבה הוא היה מסוגל להגיע? אהבה במירכאות. אהבה שתלויה בדבר. זה היה מאוד נחמד אולי לי, לקבל את הפיקחות של השועל, או להשתמש בלרכב טוב על הפיל, או דברים אחרים. אתה יכול כל מיני תועלת להשתמש. זה אהבה של תועלת. אבל זה לא אהבה שלו לתת שלמות אמיתית. כמובן, מזה אנחנו יכולים ללמוד שגם בחיים האנושיים שלנו, אחרי שאתה כבר מחליט לצאת מהלבד, ואתה מנסה למצוא קשר שכולו מותנה בתועלת כזאת או אחרת, וזה דבר לא פשוט לצאת מזה. סליחה. כן? זה דבר לא פשוט לצאת מזה, כי אנחנו נמצאים בתוך עולם של תועליות, עולם שהחיצוניות שולטת עלינו, ואז אנחנו נמצא בקשר רק את אותה תועלת, ממילא שם עדיין לא נמצא. עומק הקשר הזוגי, ולכן האדם הראשון, בקשר הזה שהוא מחפש, או אנחנו, שרק נחפש את האהבה שתלויה בדבר, לא נגיע לשלמות האמיתית של הקשר. כן. אני פשוט אומרת שמשהו קצת לא מובן לי ממה שאמרת, כי אתם יודעים על האהבה שלא בדבר. עוד לא הסברנו אותה. לא, אני הבנתי את זה, אני יודעת מה זה, פה חוזרים על זה בחב"ד כל הזמן שזה מגיע לזוגיות. אני פשוט אומרת... אבל כשאתה מחפש תכונות מסוימות בבן זוג שלך, ואתה יודע מה אתה רוצה, יש לך איזשהו משהו שאתה יודע שהוא מתאים לך. ואז כשאתה מוצא את זה, אז איך בדיוק אתה יודע מה הגבול בין אהבה שאתה תלוי בדבר לבין זה שזה תלוי בדבר? כי מצד אחד אתה יודע שזה מה שמתאים לך, וזה עדיין תלוי במשהו. זה תלוי בתכונות האלה שקיימות בו. ואם לא היה בתכונות האלה, סתם נניח שהוא לא היה מתאים לך. אז מה הגבול הזה? שאלה יפה מאוד. אנחנו נשתים את הדברים, אני מקווה שנענה עליהם. <מח> אז בכל אופן, אהבה שתלויה בדבר זה עדיין לא זה, בגלל שזה תלוי בדבר. עכשיו כמובן, עצם הסיפור שהאדם מחפש את זה, רק לא נתקרא דעתו, זה אומר שאנחנו לא שוללים את זה. כי ודאי חלק מהקשר מבוסס על מה שאתה מקבל. לא, קשר לא יכול להיות מבוסס רק על משהו שהוא מעבר למה שאתה מקבל, כמו שאומרת נסביר. קשר מבוסס על מה שאתה מקבל, רק אי אפשר להישאר רק בקשר הזה, כי קשר כזה לא מבטא זוגיות אמיתית ושלמה. כי בטל דבר בטלה אהבה. זה אהבה לא יציבה מספיק, כי היא כל הזמן תלויה באיוב, כל אחד יכול להרגיש בתוכו. מה יהיה אם יתבטל הדבר, אז יזרקו אותי ויחשבו שאני כבר לא שווה כלום. ממילא קשר שלם ואמיתי זה להגיע למשהו עוד יותר עמוק ועוד יותר שלם, כמו שהתורה מספרת, מעבר לאהבה שתלויה בדבר. ואז ממשיכה התורה לספר לנו שאחרי שהאדם הראשון לא מוצא בעולם מי שישלים, הוא מוצא הרבה השלמות, כמו שאמרנו, בעולם של בעלי חיים, אבל עדיין משהו חסר לו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? לוקח את האישה מתוכו, וכשהוא רואה... אותה, הוא אומר, הפעם זאת עצם מעצמי, בשר מבשרי, לזאת יקרא אישה כמי איש לוקח הזאת, ופה מגיעים פה לאחדות אמיתית. <coughs> מה זה הלקיחה, זאת אומרת, מה זה, ומה זה בעולם שלנו, שאנחנו לא, האישה לא ניקחת מיתרנו, או האיש לא ניקח, <coughs> היום זה לא כמו אצל האדם הראשון כפשוטו, כמו שהתורה מספרת, מה זה בתוך העולם שלנו? אדם או אישון זה היה בצורה פשוטה, ממש האישה באה מתוכו כחלק ממנו ולכן על זה כתוב עצם מעצמי ובשר מבשרי. אבל מה זה בעולם שלנו? בעולם שלנו זה יכולת להרגיש, להקשיב לקשר שהוא כבר לא אינטרסנטי בכלל. הוא לא תלוי במה אני מקבל. אז אם הוא לא תלוי במה אני מקבל, במה הוא תלוי? הרי יש, אני צריך לקבל, אבל אני מקשיב שיש כאן משהו שהוא מעבר למה שאני מקבל. ומה זה במה שמעבר למה שאנחנו מקבלים? זה ביכולת לראות את השני כמו שהוא, מעבר למה שהוא נותן לי, לראות אותו באמת, ושם לראות שהוא ואני, אנחנו ממש אחד. באותו מקום שהוא מעבר לאינטרס. באותו מקום שהוא מעבר למה שלוקחים ומקבלים, שם למצוא את השני כחלק ממך. זה בדיוק מה שמסופר על אדם וחבל, שהאדם אומר, הפעם זאת עצם מעצמה, זה כאילו משהו בא ממני. אני לא אוהב אותה רק מגלל שהיא משלימה אותי בתחום הזה או בתחום אחר, שכל התחומים האלה הם מאוד חזקים. יש לנו כאן משהו הרבה יותר עמוק שמבטא זהות. אחת ברוחניות. וזה מה שהזכרנו בתחילת הדברים, שקשר זוגי מתחיל כבר בעולם הרוחני. ולכן כתוב בספרי הקבלה שבני זוג, הזוהר אומר את זה, שבני זוג בעולם הרוחני הם נשמה אחת. רק הם יורדים לגופים נפרדים. העובדה שאנחנו בעצם נשמה אחת אומרת, מבטאת, שאנחנו צריכים בקשר להגיע לאותה אהבה, לאותו קשר, שהוא לא תלוי באינטרס חיצוני בלבד, שיש לו מקום חשוב מאוד, אלא להגיע למין התאחדות, למין הזדהות, שאחד רואה בשני את עצמו גם מעבר למה שאתה נותן לי. פה אנחנו מוצאים איזה זהות. הרבה דוגמאות שאנחנו יכולים להמחיש את זה קצת, דוגמה בעולם שאפשר קצת להמחיש אותה, את המסעסוק של קשר כזה, אם תגיד, מישהו יגיד לאימא שהיא אוהבת את הילדים שלה בגלל שהם מאוד מוצלחים בבית ספר, או שהם מאוד אה, רצים יפה, יש להם ריצה מאוד מוצלחת, לכן היא אוהבת אותה. ‫אז מה היא תגיד? ‫מה אמא תגיד לך? ‫אתה מבייש אותי, מה פתאום? ‫אז תגיד, נו, אז מה, ‫אם הוא לא רץ ולא מוצלח בבית ספר, ‫אז מה את אוהבת אותו? ‫מה יש לך? ‫כי הוא מאוד מאוד יפה, ‫אולי בגלל זה. ‫אז גם היא תגיד, אתה מבייש אותי. ‫אז מה כן? ‫אם לא כל המעלות, יופי, ‫מוצלחות כזאת או אחרת, ‫אז מה, מה אתה אוהב? ‫אז היא תגיד, מה, אתה, ‫אני אוהבת אותם כי מה? כי הם הילדים שלי, מה זאת אומרת? אז מה, מה זה הילדים שלה? אם הם לא מוצלחים או לא, אז מה זה הילדים שלה? הילדים, שלך, הילדים שלי פירושו שהם חלק ממני, זה אני, זה נקרא אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבה שהמהות שלה היא לא קשורה, ודאי שהאימא מאוד שמחה שהילד מוצלח בבית ספר וזה מאוד ממלא אותה אושר שהוא רץ יפה או דברים אחרים, זה ודאי אבל זה לא המהות של הקשר. המהות של הקשר זה זהות פנימית אמיתית. באה התורה ומגלה לנו שגם הקשר הזוגי צריך להגיע לגובה, לאיכות כזאת, והוא מסוגל להגיע. אנחנו בעצם נשמע אחת, שאנחנו לא אוהבים את השני רק מגלל המעלות. לא שאנחנו שוללים את המעלות, ודאי שכל אחד צריך להכיר היטב את, את המעלות של השני. ו ולא סתם אנחנו בוחרים קשר, אנחנו ודאי בוחרים את הקשר על סמך גם המעלות הגלויות, כמו שהאדם הראשון הסתכל על כל בעלי חיים רעת המעלות הגלויות. ודאי שאנחנו מוחרים על פי המעלות הגלויות. אבל אי אפשר להסתפק באותה אהבה שתלויה בדבר. צריכים להגיע למקום עמוק יותר של קשר, ששם אנחנו מרגישים מאוחדים מעבר למעלות, וזה נותן כמובן יציבות, רוגע אמיתי. כי אנחנו ביחד, המעלות הן מאוד חשובות, אבל לא שהכל קשו במעלות. אם נותן דוגמה אולי קיצונית, אם מישהי חושבת שאוהבים אותה כי היא מאוד יפה, היא עושה קצת חשבון, מה יהיה עוד מאה כשאני קצת אהיה פחות יפה בהמשך? אז יגידו שאני כבר לא שווה, אז אני כבר... אז ודאי שזה מאוד, היא צריכה להיות שמחה במעלה שלה, ודאי. אבל באיזה מקום היא זקוקה, ובצדק, להכרה שיש משהו עמוק יותר, שרואים אותה, לא רק את המעלה הגלויה שלה. יש זהות, כל אדם יש לו זהות פנימית, ערכית, שהיא מעבר לאותו רובד חיצוני. וההתחברות האמיתית הזוגית זה להגיע לאותו קשר עצמי ואמיתי. וזה מה שפרה אומרת לנו, שמתי נרגע אדם שהוא את אשתו? שהוא אמר, הפעם זאת עצם מעצמה היא בשר מלחמי, ממש מזכיר לנו. כמו האימא שאומרת, הילד זה אני, אז ככה זה מה שהוא הרגיש. אבל כל אחד צריך להשתדל להגיע, לחשוף בכוח אותו זיקוף, להגיע לאותו עומק של קשר שאומר, הפעם זה את, אני רואה בך את עצמי ממש. זה משהו הרבה מעבר למעלות. כל המעלות זה דבר מאוד טוב, ויש קשר הרבה הרבה יותר עמוק ושלם. ממילא, מתוך הסיפור הזה, אנחנו בעצם רואים שהתהליך, מתוך מה שעכשיו למדנו כאן, שבעצם זוגיות היא, זה לא להיות לבד, לבד זה אתה מרוכז בעצמך, אלא למצוא את האחר, אבל כשאתה מוצא את האחר, למרות שהוא שונה וניגוד, למצוא את העם אחר, יש בזה רבדים, יש דרגות. יש אתה מוצא את האחר מצד המעלות שלו, וזה חשוב, אבל לא מספיק למצוא את האחר רק מצד המעלות שלו, צריכים למצוא אותו גם מצד אותה זהות פנימית אמיתית מוחלטת שמעבר. ולכן, התהליך הזה זה התהליך של הזיכוך השלם, וכמה שעובדים על זה יותר, מגיעים ודאי לשלמות זוגית הרבה יותר אמיתית. כאילו, אותה שכינה ששורה. אחד הדברים בעולם שלנו, שהתורה נתנה לנו, גילתה לנו, שמגלים לנו ומראים לנו שזה בעצם המהות של הקשר, שהקשר זה להגיע לאותו אהבה שאינה תלויה בדבר, זה אותו סוד איך יוצרים קשר זוגי אמיתי על פי התורה. אחרי שאנחנו מכירים ‫ואחרי שאנחנו בוחנים ‫אם יש התאמה גלויה ‫או אין התאמה גלויה, ‫בוודאי שיש תהליך שלם של... ‫שצריך לעבור, להכיר ולראות ‫האם אנחנו בעצם מתאימים ‫לפני שאנחנו מוצאים. ‫זה גם קשור, כמו שאמרנו, ‫בתשעה באב, ט"ו באב, ‫שבנות ישראל היו יוצאות ‫ואומרות, ‫בכור, שא עיניך, ‫תראה את המעלות שלי, ‫תראה כל אחת את המראה, ‫מבטאת את המעלות שלה ‫כדי שיבחרו בה. אבל... אחרי זה, איך מבטאים את הקשר? בחופה וקידושים. מה זה חופה וקידושים? מה מסמלים החופה והקידושים? מה זה חופה קודם? בחופה אנחנו עומדים ביחד מתחת לאותו בית שבונים, הוא החופה שלנו. שמקיף אותנו. מה אנחנו מבטאים, מה אנחנו מסמלים באותה חופה? מה בעצם אותה מהות של אותה חופה? מוסבר על זה בספרים שיש בתודעה הנפשית שלנו ממד גלוי שאנחנו חווים אותו בגלוי, את הצד הגלוי שבנפש, ויש ממד נסתר שהוא מקיף אותנו. המושג מקיף זה כמו אור שמקיף אותנו מלמעלה, שהמושג המקיף אותנו פירושו שהוא מעבר לתודעה הגלויה, מעבר למה שאתה מרגיש כאן בגלוי. כמו ברוחניות יש לאדם את הנשמה, שהוא מרגיש את הכוחות שלה בגוף, ויש את שורש הנשמה. המרות הרוחנית של האדם מעבר למה שהוא מרגיש בגלוי. בכלל, ההנהגה של הבורא, כך מובא בספרי הקבלה, הלשון שבזוהר שיש אור שהבורא ממלא כל עלמין, ממלא כל עלמין נמצא בפנים העולמות, ויש אור שהוא סובב כל עלמין. סובב זה מקיף מלמעלה. החופה מבטאת את הרובד בתודעה המקיף, הנעלם, מעבר למה שדלוי בתוך התודעה שלנו. את אותו רובד, ש... אותו אור שסובב אותנו מלמעלה. מה זה אותו רובד? מה זה מה שמעבר למה שגלוי בתוך התודעה שלנו? מה זה אותו רובד שסובב אותנו? הרובד שסובב אותנו זה אותו מקום מוכני שבו אנחנו בעצם נשמה אחת. לפני הפירוד. אותו מקום שאנחנו יכולים להגיד עליו, הקשר בינינו זה לא רק קשר של אינטרס כזה או אחר. יש בנו משהו משותף. שאומר שאנחנו בעצם אחד. אנחנו צריכים לחשוף את זה, אבל במהות הפנימית אנחנו בעצם אחד. כמו האדם הראשון שאומר, הפעם זה עצם מעצמי, בשר מבשרי. אנחנו מהות אחת. ולכן חכמים השתמשו על, על זוגיות בצורה שלמה, שאיש לבד ואישה לבד זה פלג גופה, חצי גוף. מה זה פלג גופה? תיקח את הגוף, תחצה אותו לשניים. מה יישאר ממנו? יש חצי גוף? אין חצי גוף. חצי גוף זה לא גוף. גוף יכול לחיות רק כשהוא גוף שלם. חצי גוף זה כלום. אז ככה יש מקום רוחני שהזהות האמיתית שלנו, זה הביטוי, זה משהו אחד, המשהו האחד הזה מתבטא בסוד של החופה. ולכן, ‫הקופה נקראת קידושין. ‫מה זה קידושין? ‫ממה באה מילה? עושים קידושים. המילה עושים קידושין? ‫המילה קידושין באה מקדושה, קדוש, קודש. ‫מה זה קודש? ‫קודש בעברית זה דבר נבדל. ‫קדוש זה נבדל, מעבר. ‫זה הביטוי של קדושה. ‫מציאות שהיא נבדלת, מעבר. ‫מה זה אומר שהנישואים זה קדושה? לכן מקדשים, האיש מקדש את האישה. שהצורה הפשוטה של המושג מקדש, זה עכשיו אנחנו נבדלים מהעולם. לפני שהתחברנו, לפני שעמדנו תחת החופה, כל אחד כאילו יכול להיות שייך באופן כללי להרבה. אנחנו עוד לא יודעים למי הוא שייך. מה אנחנו עכשיו? נבדלים. עכשיו זה אנחנו, אין קשר לאחרים, נבדלים מהעולם שסביבנו. אבל, מובן זה בממראי החסידות, זה לא רק שאנחנו נבדלים מהעולם שסביבנו, אלא, לא רק שזה אנחנו נבדלים, אלא אנחנו בעצם חושפים את הממד הנבדל שבתוכנו. מה זה הממד הנבדל? את אותו, אותו עצם, אותו עצם הנשמה, אותו מקום שאנחנו בעצם אחד. זאת אומרת, החופה, הטקס של החופה, בעצם נועד לעזור לנו להבין לגלות את המשמעות האמיתית של הנישואים. שהמשמעות האמיתית של הקשר הזוגי זה להגיע לאותו מקום שהוא מעבר, מעבר למה שגלוי, מעבר לאינטרס הגלוי. זה לא איזה הסכם ממוני כזה או אחר שאומר יש בינינו הסכם, כל מה שאנחנו רוצים אותו או לא רוצים אותו, ובזה זה בנוי. ההפך, <עפר> יש כאן משהו שהוא מעבר להסכם. ההסכם הוא חשוב, צריך הסכם. אבל יש משהו עמוק יותר מהסכם, משהו שמבטא את אותה אהבה שאינה תלויה בדבר. ולכן, כשהנביא מתאר פגיעה בקשר הזוגי, הוא אומר כך, איך עשית את זה והרי היא חברתך ואשת בריתך? איך פגעת? והיא אי החברה שלך ואשת בריתך. מה זאת אומרת? חברה זה חיבור, התחברות, לא לבד, יש השלמה. אבל יש כאן עוד משהו, אשת ברית. מה זה ברית? מה זה כריתת ברית? כריתת ברית, ששניים אומרים, כך היו גם עושים כורתי ברית. עכשיו אנחנו אוהבים, יש דברים נחמד, אברהם אבינו קורא ברית בתורה, היא מביאה. אבימלך, מה זה המשמעות של קהידא אבי? עכשיו אנחנו בסדר אחד עם השני, יש לנו שלום, הכל מסתדרים. אבל מה שאנחנו מסתדרים זה יכול להתבטל. היום יש לי אינטרס, מחר אין לי אינטרס. מה המשמעות שאנחנו כורתים דרית? שאנחנו אומרים, גם כשיהיה קושי והאינטרס יעבור, אנחנו מעמידים את הקשר על מקום עמוק יותר, פנימי יותר. נצחי יותר מעבר לאינטרס, זה נקרא כריתת ברית. זוגיות שקשורה על פי התורה עם כריתת ברית, עם אותה משמעות של להגיע לאותה אהבה שאינה תלויה בדבר, היא בעצם מתבטאת באותה חופה או באותו קידושים שעושים בטבעת, שמובא בספרי הקבלה, שזה הסיבה שאנחנו לוקחים טבעת הגולן, זה המנהג, כי העגול שבטבעת מראה לנו את מה אנחנו בעצם מחפשים, את אותו צד מקיף נעלם, את אותו אהבה שאינה תלויה בדבר. ולסיום הדברים, מתוך מה שהזכרנו כרגע, מה שדיברנו פה בהרחבה, על הדרגות בקשר, שצריכים להגיע לאותו קשר, לאותה אהבה שאינה תלויה בדבר, ודאי שבפועל הדרך להגיע לזה תמיד מתחילה בלהעלות את המודעות. בלימוד. כי כל אחד ניגש לדברים מתוך המקום, ניגש לכל דבר בחיים, בוודאי גם לזוגיות, מתוך המקום שהצטייר לו, מה המשמעות של הדבר, מה אני מחפש. וכשניגשים ללא הכנה, או לא מספיק מחשבה מעמיקה, אז אתה ניגש מתוך איזה מקום, באופן טבעי, אף אחד לא יכול להאשים אותך. אתה ניגש מתוך האינטרס, אתה ניגש מתוך אותה דאגה לעצמך, מתוך אותה ישות, מתוך אותה הרגשת חיסרון, ומשם אתה ניגש. ומאותו עומק שאתה ניגש, מאותו רומק שאתה ניגש, ככה אתה גם תמצא. אז אם אתה ניגש מתוך מקום חיצוני, אתה גם תמצא קשר חיצוני כזה או אחר, ואז כמובן מתוך זה לא, לא יהיה אפשרות, כשאנחנו לא ניגשים לא בצורה מספיק מעמיקה, לא יהיה אפשרות להגיע לאותה שלמות אמיתית, ששם באותה שלמות אמיתית נמצא הטוב האמיתי של <coughs> אדם. ולכן הדרך היא ללמוד, להעמיק. מה אנחנו בעצם מחפשים? מה המשמעות, כמו שעשינו קצת היום, נגענו בזה טיפה, מה המשמעות האמיתית של זוגיות? מה בעצם מחפשים? להבין את השלמות המוכנית שתלויה בתוך הדבר הזה, לאיזה רבדים צריכים להגיע, וכמה שאנחנו מעלים את התודעה שלנו, מפתחים, מגישים מתוך מקום עמוק ושלם יותר, מתוך אותו מקום עמוק ושלם יותר בתוכנו, ועדיין נוכל להגיע לאותו קשר יותר שלם, שעל זה אמור חכמים. איש ואישה זכו שכינה ביניהם, ובזכות השכינה ששורה בקשר שלם ואמיתי, באהבה אמיתית ושלמה בין בני זום, בזכות אותה שכינה, בזכות הקמת בית שבו שכינה שורה, בזכות זה גם נזכה בקרוב לבית האמיתי של עם ישראל, כמו שאמרנו מקודם, זה בית המקדש באותה גאולה שבה... נצא מכל אותן מחלוקות ומריבות ושנאות ומאבקים ונגיע לאותו שלום אמיתי ושלם בהתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם התחתון. <חל> <חל> <חל> <חל>